Guroshko daren asken setzia dugu botzekin kantuaten tsungo dugu Laister saioak uh, emanik asken dizkatik atratzen den kantu bat mailalenik 20 azten dut hala uh, kantuak bidaiak izan direla saioari justu hitzak uh, sentitzen da justu hitzak edziak direla eta musikarik ez dela gibelean egina Es giera modea anitzek hor uh, uh, parter guztetan anitz musikaria dira beraz hala uh, ere uh, testuak badu bere musikaena joauso nun baita eh? berda uh, da akordatu. Azken finean. Gero batzuentzat egia da forman eta zen beba hain automatikoan nahi gazu baina gero ekartzen du beste zait er nahi baita kantua desberdina ateratzen da. Eta hori ez da gaizki, adibiz justuki gaurko kantuan badira anitz esaldi biziki motzak eta ematen du beste erritmo bat. eta hori errespetatzeko, bertzen atxeman truko bat eta pikat beti desafioo bat zen, Itzak lohtuta, atxematea, ez da sortzeak hasik da, atxematea, testu hori daugokion musikakoa. Zeila izan da egitean dizka hori azkenean bestak baino zeilago edo ejesago? Nik atxemandut ejesago, zenta deia anitz mamia bagen itzan aldetik eta piskat hori uh, dugu azken finean uh, muga handiena, bai uh, fean saioarekin, uh, mariedertanik, eta beraz hor uh, nolaz hausarki uh, bagen itoen uh, itzak, uh, Uh, gero plase jazen bakarrik, eta gainera aldi guziz, testua ukaneta, uh, kondutan hartuik, uh, gaia, argazkia, tekstua, gai idazlearen uh, nortasuna, edo mundu artistikoa, edo mm -hmm. hori guzia, kondutan hartzia sortzeko zerbait, guretzat kasik uh, desafio baino joko bat zen, uh, eta biziki ongi pasatu dugu, urte osoa ork kantu sortzen, uh, Bizikien ringerriazen. Urte bat eban duzu egutu grabera, hori Bai, e, urte gilean idatzi genuen gutuna eta gutunak igorri. Uh, Martsoan ekan genien dienderi uh, segurtatzea aparte hartzen zuten hala ez. Apililetik asiziren igortzen testuak. Normalki bat zuten hilabete bat bat zuko Agorhilean, agorhileasieran. Ustetuta, agorhilaren amajan eman genuela azken mugat, bateka mekan igorri zuen. <laughs> eta, bueno, gero apiriletik asia ginen, eh, batzuk komposatzen, azkenak agorhilean uh, ukan genituen. Eta irailan asiginen gitarra grabatzen, hautsak abenduan egin genituen. Eta gero dena miksatu zuen ibanek, master hinga egin, eta eta gero presatzeratik gohi, eta... Denbora mugauri ere esprexinada piskat uh, uh, sortzeko, fiteago, do desberdinki? Be gehiago, uh, pentsatzen ginoen, jendea piskat, ikusi jendeak baiet zer jantzuela idazteko, mm. uh, pentsatzen ginoen ez badugu, uh, usten badugu denbora libroa eta inspiratuak ziztelaik igorri, suuri itzaliko da Ez? Beraz pentsatu genen, beroan bero, huai, bero, hilabete bat bauzie, eta, eta egia ezan, bon, batzuek puxatu zuten, baina geienak ala, lehen bi iru hilabetetan egin zuten. Eta ba, nire ustez hobekio e, zen, e, bueno, pixkat e, animatuak ziren hartian, bultzatzea pixkat. Eta zoen zat? Zeneko fitea malaukantu hiruz palau hilabetez genitu zuen? Zuek ere mugatu izte desprezuki? Zola ba, atera da eta baba ba, ez az naturalki egondai eh, gero etzen uh, gikusiz nola intzinatu ginen gero uh, pentsatzen gero ento uh, urtean bukatuko dugu uh, hori dena baina ez aski natu, naturalki atera zenbait. Um, Bukatu entzin eta zuena zkenkantua entzun haintzin urrengo uh, proiektuak zer dira beste dizkazgo hone e, batuko? Baina adatak, bai? Giaeran uh, ez, udautan ez uh, gira biziki kantuz aituko, bakantzak ere hartukotugu. <laughs> <laughs> eta bergenoen, uh, ekainean bergenoen katatu musikaren bestan eta marri eder uh, minartu zen bizkarretik, monpiskat uh, zintzirik zen hor. Uh, Baina bo, deia biziki konten gira dizkoa urratera manik eta guai ageriko eh, berbaudazken honetan edo... Eta dizka atxamateko nun interneten edo berdin dendetan badira? Eh, be, Elkarren bada orain duela ilabetetxo bat eta elkarrek banatzen du eh, ipar aldeko denda batzuetan eta gero bestenaz eh, edo Mari mariedegi edo neri galdeginik eh, Facebooketik eh, atxamaten aldituzte kontaktuak. Suena zen kantua, zen izango da? Eh, beraz, uh, utatzu dut mundua amaitzen den lekua, Eta, hau da, Andoni Tolosak uh, idatzi duen testua, uh, Andoni Tolosa da morau, beraz, uh, bera eta astelenean aipatu duguna, beraz, uh, beinhardago yetxe, ebe, uh, piskat, uh, biak dira hor, uh, bakarrak ez direna gure horri bideko jende batzuk. Uh, konzertu bat egin genuen oiekin, uh, 2000 hauan uh, gure ikastolaren zat, uh, ikastolarentzat, Eta joarekin aitu ginen, oiek haitu zian, elgarrekin afaldu ginen gero, eta biziki jende dira biak gutartekoak. Eta eta beraz, ari gineleik sekatzen piskat, nogen gana jo testuak idazteko, pentsatu genento, berdin oiek animatuko liratekeen burua berotu gabe eta... Hau sartzen nola nolaz uh, Agustinek uh, ezagutzen duen andoni eta kontaktua eman zidan, gero uh, Beinhardok uh, Jurgi eta Oieak ezagutzen dituan, uh, ango eskualdean behaz uh, kontaktuak holaukan genituen, eta biak animatu ziren, biak idatzi zuten. Eta erringarria zen hori ere. Eta berak du argazki bat, uh, uh, mendietako argazki bat da, Eta, eta beraz, uh, bada mendia aski mahoina, aski urgunetik agerida, eta gero zerua urdin-urdin bat, eta mendiaren erdian, uh, piskat uh, zentzuri gabe agertzen da pano bat, uh, ara, zentzua debekatua agertzen duena. Eta, eta ara, berak uh, denek uh, fantasmatu dugun uh, leku hori buruzi datzidu zerbait, uh, eranai baita mundua amaitzen den lekuakua. Kamila Zubelia Milesker, eta laistak arte, Erban. Bai, laistak arte. Eta bukatzan guguk mundua maitzen den lekua, donitolosak idatzitako uh, itzak, kantuaren zat, uh, eta saioaren uh, kantua.